Danas je Dragi naši, dobrodošli u 43. trisku emisiju za mad. S vama ja na preveden koja će vas provesti kroz sljedećih pola sata naše emisije. Još jedan petak, savršena je vrijeme za odmor uživanciju i slušanje triske naravno. Za danas smo vam priredili dva intervjua, jedan s atletičarkom Milenom Vuković, a drugi sa Amarijom Sočić reže mreže mladih Hrvatke. Ostanite s nama, odmah se vraćamo na kongodbanom predahom. po planu. Slijedi intervju s Jelenom Vuković, atletičarkom koja unatoč svojem invaliditetu postiže izvanredne rezultate. Progovorila je o svojoj karijeri, uspjesima i općenito svom sportu. Intervju je priredila Ana Milovan. Zašto baš atletika? Pa, u biti prva ljubav moja prema sportu, to je počela još kad sam imala 12 godina, to je bila košarka. Dan danas isto jako volim igrati košarku, to mi je onako, neko recimo drugi sport. I igrala sam košarku za školu u osnovnoj školi i u srednjoj školi. A onda sam počela u biti voziti utrke u invalidskim kolicima, međutim, to mi, je postalo, to mi je bilo jako monotono ja sam inače ako hiperaktivac pa mi je onda to bilo dosadno. I onda sam jedan dan probala bacat. Tadašnji moj trener Milan Metikoš, mi u meni prepoznao talent za bacača, i u biti usadio mi tu neku ljubav prema bacičkim disciplinama i eto koja traje sve do danas. Zašto se i dalje baviš sportom, Što te pilovači da se i dalje? Baviš? Pa iskreno, svaki sportaš uvijek onako teži za nečim većim, za nekim većim uspjehom. Mislim da ne znam, sam ja svoj, najveću, svoj ono, najveći uspjeh u sportskoj karijeri ostvarila 2004. kada sam osvojila znači, medalju na paraolimpijskim igrama i to je ubiti nekako sam svakog sportaša koji se dugo bavi profesionalno sportom. Međutim, sport je sastavni dio mog života i vjerujem da sad kad bi prestala trenirati onda bi mi taj dio Mog života jednostavno falio, možda jednog dana, a vjerujem da će to biti uskoro jer namjera, ne namjeravam baš tako dugo ovaj, nastaviti svoju sportsku karijeru s obzirom da se već 30, 20 godina bavim sportom, 23 godine točno, e, mislim da bi bilo no, onako sad vrijeme za ovako malo mlađe generacije. Međutim, to je nešto što mi daje u svakom slučaju jednu motivaciju u, svako, u svakodnevnom životu. A i ne znam ono, bilo bi mi full čudno da sad ne treniram. Koliko ti je bavljenje sportom pomoglo ili možda odmoglo u životu? Pa bavljenje sportom no, u svakom slučaju je dobro. Bilo to za zdrave ljudi ili za osobe s invaliditetom. Mislim da osobama s invaliditetom sport puno znači u životu. Jer je sport borba. Naučiš se boriti, a kao osoba s invaliditetom cijeli život moraš se boriti. Moraš se boriti prvo sam sa sobom sa svojim kompleksima i sa svem onim što dolazi vezano uz tvoj invaliditet, a onda i sa okolinom, ne znam, sa obrazovanjem, sa poslom, sa prihvaćanjem u društvu, uvijek si, koliko god to možda ljudi htjeli priznati ili ne, uvijek smo nekako drugčiji od drugih. I da bi možda ja nešto napravila, isto što je moja prijateljica, uvijek mi treba puno više energije i truda za to, da bi dokazala da moj rezultat vrijedi isto kao i rezultat moje prijateljice koja recimo nema protezu. Ali e, onda sport daje taj jedan optimizam. Ti u sportu uvijek e, ideš do samog kraja. Ideš do toga da napraviš svoj najbolji rezultat. I nema druge. Sport je borba. Pa tako i život. Jer ako se ne naučiš boriti u životu, ne možeš ni opstati. E, koliko se osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, pa ako ne možeš to malo usporediti sa svijetom, e, bave sportom? Ha, pa osobe s invaliditetom u principu su malo ljene osobe. <kuh> ja to iz osobnog iskustva ovaj, isto mogu reći, zato što mi smo, šta za znam, ono, ako baš ne moram, onda neću. Pa to tako ispadne, zašto ću se ja sad tamo mučit, pa će, ne znam, mene neko gledat kako ja trećim, ili tako. Nema baš puno osoba s invaliditetom koje se, koje se bave sportom. Profesionalno bavljanje sportom zahtijeva velik trud, ono, krvi znoj i odricanje. Ja vjerujem da sam ja ne znam, ono, puno toga u svom životu propustila i puno toga sam se odrekla nečega što moji mršnjaci možda nisu da bi postigla sve ove svoje vrhunske rezultate sam odlazak na neko veliko natjecanje zahtijeva jednu kontrolu života to znači da ne znam, ako ja za mjesec dana putem na svjetsko prvenstvo ja si onda ne mogu dozvoliti da ću u subotu otići vani i bit van i do dva ujutro jer ja drugi dan ne funkcioniram, što znači moj organizam se ne uspio oporaviti i nije spreman za novi trening to znači odricanje tog jednog recimo, možda onoga što mlade čini sretnim. Tako da ovaj, osobe s invaliditetom u biti zabiru taj neki lakši put pa tako onda više onako ja to kažem vole brijat okolo nego se, recimo, baj sportom. Upulina se jako malo u Hrvatskoj malo sad nekako malo smo promovirali taj sport osoba s invaliditetom, donijivši tako dobre rezultate u zadnjih ne znam recimo 6-7 godina pa je možda malo više, malo više ljudi ipak pokrenulo se za nekim sportom bilo kakvim ali evo, ima malo više nego prije recimo kad sam se tek ja počela baviti sportom Zabzorom da ste promovirali taj sport i to jesu li možda sada uvjeti za treniranje bolje nego što su bili prije i kakvi su uopće uvjeti za treniranje? Pa uvjeti naši i uvjeti ne znam, svjetskih nekih uh, drugih država ne mogu se baš jako isporediti s obzirom da uh, sport osoba s simvalitetom u biti je jako skup. Recimo tako. Uh, jedna osoba s amputacijom, dakle kao ja recimo s nadpoljenom protezom, uh, meni nisu potrebne samo tenisice i kugla pa da ja mogu otići na trening. Meni treba dobra kvalitetna sportska proteza koja danas košta preko 100.000 kuna to je teško da si neko može od nas priuštit, pa tako ako nisu u samom nekakvom vrhu, da to onda poprati vlada, grad, županija, da ti pomognu kupiti tu neku sportsku protezu, dakle ti već tu gubiš. Jer kad ja dođem na natjecanje, kao do prije šest godina, ja sam dolazila na natjecanje s jednom protezom. Da mi ne da Bože ta proteza pukla, samo trud pada u vodu u roku od jedne minute, jer ja nemam u čemu drugom nastupiti. Sada, znači, 2008. prijedlaska u peking, dobila sam dvije proteze, dobila sam sportsku protezu. To nam je rada ortopedska tehnika autos iz Osijeka u suradnji s Vladom Republike Hrvatske. I, ovaj, i sad, sad sam sigurna u jednu ruku, to je jedna sigurnost, sigurno koja puno znači. Ja ako odem i ako se nešto desi, u torbi imam drugu protezu. Jesu li onda financije tvoj najveći problem? Pa ne mogu reći da su financije najveći problem, ja uvijek kažem da nije sve u novcu, kada bi gledali novac vjerojatno ne bi bili ovdje, ne, ja prva ne bi bila tu, ne bi se bavila sportom jer finalno, od, baš od, od, od ovog profesionalnog sporta koji nije baš jako profitabilan ne može se baš nešto dobro živjeti, može se preživjeti recimo to tako ali da se mogu priuštiti te neke vrhuste stvari koje mi trebaju od same, recimo sportske stipendije, to je nemoguće. Ove, dakle, sudjelovala si na nekoliko paraolimpijskih igara, pa u čemu je razlika između paraolimpijskih igara i običnih <laughs> olimpijskih igara? Pa u biti nema nikakve razlike, osim što kad bi se spajale paraolimpijske i olimpijske igre, bilo bi to jednostavno neizvedivo zbog velikog broja sportaša i onda bi to jako dugo, bezgranično dugo trajalo. Principovi biti je isti što se tiče svega osim što su pravila su ista onatecanju ne znam bacićkim disciplinama konkretno pravila su identična kao za zdrave sportaše. Razlika jedina u tome je što mi nemamo kategorije podobnim granicama nego imamo kategorije po invaliditetu i ima tako nekih sitnih razlika i detalja, to je kod osoba koje su slabovidne i slijepe onda se njima, na primjer, dozvola, dozvoljava da trče uz pratioca koji trči uz njih ili, na primjer, u skoku, dalje, imaju puno širu crtu nego što im zdravi sportaši i tako nekih sitnih detalja u biti koji... Ma, nema baš neke velike razlike, kažem, nego evo, stvarno, bilo bi nas previše kad bi se sve skupaj spojilo. S kakvim sa su susrećeš u svojem sportu? Ha, ha. Te, za, te, za to ovaj, tu, susretanje sa ozidama bila bi vam prekratko jedno šest vaših emisija, otprilike zato što ovaj, meni svaka godina donese barem jednu sportsku ozljedu. To je nevjerojatno, ali istinito. Moja doktorica, doktorica Tripović zna reći da vjerojatno ne znam, ja ne znam napraviti dobar rezultat ako nešto ne slomim, ako mi nešto ne pukne ili tako. Tako da prošlu godinu sam obilježila sa tri ozljede. To je bilo prvo u šestom mjesecu na Zlatnoj Ligi. Puknuo, puknula su mi dva mišića na potkuljenici. Kada je to do, došlo već negdje pri kraju sa rehabilitacijom, onda sam imala trostruku, frakturu, slomila sam e, nogu jer su me udarila nekakva vrata na pripremama. Pa smo bili ponovno na početku i mjesec dana prije na svjetsko prvenstvo bili smo na nuli. Pa smo počeli sve iz početka. <kuh> Očekivajući e, zamor materijala, recimo tako, jer smo udarili po trenizima ne 100 nego 300 na sat da bi ne nadoknadili jer je to nemoguće ali da bi pokušali vratiti formu pred Indiju, u neku recimo ne top formu, ali u neku formu, nazovimo to tako, da napravim neki rezultati. Jer ovo što sam ja napravila u Indiji, znači nisu moji najbolji rezultati. Ja sam dva mjeseca prije toga imala puno bolje rezultate. <laughs> Došla sam u Indiju, bacila sam hitac diska koji je donio zlatnu medalju i taj hitac me izbacio iz kruga. Bio je, ne znam, da li prejak okret ne znam u tom momentu nešto se pospajalo uglavnom taj hitac se mi iz kruga i osjetila sam strašno bol u koljenu na večer kada me naš liječnik naše reprezentacije pogledao ustanovio da mi je napuko ligament tako da ovaj nastup na kugli je bio loš u tom smislu što sam s puknutim ligamentom to smo malo poljepili potejpali, po, po tako, pozavili i ovaj. <kuh> Bacao sam kuglu ono, svaki put kad sam stala na nogima sam še da mi je neko nož zabio u koljeno. I sada sam bila treća. Da, da nije toga bilo, vjerujem da bi bila prva i u kugli. Tako Ono, tih, ono ozljeda da ozljeda ima milion ono ne vrijedi ih ni spominjati ono, bile prošle i nadam se da se neće ponoviti. E, vidimo da si već godinama u samom vrhu pa kako uspijevaš kontinuirano biti najbolja? Pa nije lako. Ove, sigurno nije lako i. E, i meni ponekad onako pukne film, recimo tako proživljavam tako te neke krize kad mi se više apsolutno ništa ne da. I onda ja odlučim ovako i kažem moj trenjaci, gleda ja više sad neću trenirati, nemoj me ništa pitat, dva mjeseca, 3, pet, koliko god bude potrebno. To sam rekla sad kad sam se vratila iz Indije. Neću trenirati barem do trećeg mjeseca. Prvo moram zalječiti ozljedu kao, i onda ću to sve polako početi. Međutim, onda kad, ne znam, to mi je super i dobro prvih mjesec dana možda dva mjeseca, a to je stvarno plafon. Onda nakon dva mjeseca već onako, što bi tu kod nas rekli, mi počnu neki crvi u guznici se vrtit, i onda ja to više ne mogu izdržati, onda moram, jednostavno fali mi te fizičke aktivnosti. Organizam je toliko naučen na fizičku aktivnost, ono od kad valjda znam za sebe, tako da mi jednostavno to nedostaje. Da li to ovaj, ne mora biti konkretan trening, ne znam, atletike, teretane, nečega. Ja ću možda otići od igraću partiju stolnog tenisa, odigraću jednu utakmicu košarkašku, odigraću partiju tenisa, ne znam, otiću otplivat nešto, ali bitno je da je ono, neki sport u džiru. Bila je to Jelena Vuković. U Puli se u svim održava državno natjecanje, pa ćemo joj poželjeti puno sreće, no ne u njezin zbiju. Da se malčuj. I got to get to malgré tout, I got to get to get to, get to. Ow. Ow. Malgré to, I got you, got to, get to, to, to, to. Grin to Agate cat da se Odlučila sam provjeriti što se to događa u Centru za mlade u Kninu. Popričala sam sa Ana Marijom Sočo, voditeljicom ovog projekta Mreže mladih Hrvatske. Kako se Knin kao grad mladih nosi s nedostatkom sadržaja namijenjenih upravo mladima, kako se mladi nose s nerazumijevanjem samoga grada za njihove potrebe, te koji su osnovni ciljevi i ideje ranije navedenog projekta saznajte u nastavku. Prošle godine je Mreža mladih Hrvatske u partnerstvu sa gradom Kninom pokrenula jedan projekt, Centar za mlade u Kninu. Sad, možeš li mi reći nešto malo više o tom projektu? Tako dakle, u suradnji s gradom Kninom e, smo pokrenuli taj projekt koji se zove zapravo multifunkcijski centar za mlade u Kninu. E, projekt inače financirala nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. I e, neka nam je namjera bila znači, da u suradnji s gradom i sa ostalim lokalnim dionicima e, ono, uspostavimo e, centar za mlade u tom gradu jer već godinama u okviru rada sa ono, članicama na lokalu dobivamo zapravo ono, signale da je tako nešto jako potrebno u knjinu, grad koji e, ima ono, najveći postotak mladih e, u, u zemlji općenito a jako malo sadržaja za mlade se nudi i tako smo nekako zajednički prepoznali tu potrebu i uglavnom postavka projekta cijelog je znači da mreža Mladih Hrvatske ulazi tu sa nekakvom ekspertizom i kapacitiranjem mladih i lokalnih dionika za, za taj posao a s druge strane grad Knin je tu bio obvezan osigurati jedan adekvatan prostor za rad tog centra i ono osigurati nekakve bazične financije za, za njegovo financiranje. I tako, uglavnom, kroz cijelu 2009. godinu smo redovito radili dakle na terenu, osobito s mladima, provodili smo različite edukacije kroz nekih sedam radionica. No eto, na, na kraju projekta, ono, moram konstatirati da, nažalost, do osnivanja centra nije došlo. Bez obzira na ono veliko entuzijazam tih ljudi koji su ono, tamo iskazali veliku potrebu za tim i bez obzira na neku deklarativnu podršku grada, oni mislim to zaista prepoznaju kao potrebu, međutim, i to isto opet nisu spremni ono, napraviti neki konkretni korak i uložiti ono, nekakve definitivne resurse u, u taj centar. Ono što je dobro na kraju krajeva jest što smo kroz projekt uspjeli ipak stvoriti jednu bazu mladih ljudi njih 15 tak plus smo mobilizirali dosta javnosti i ono, neke druge udruge u gradu pa i Crveni križ recimo kao jednu specifičnu instituciju koji su dosta prepoznali ono, tu potrebu i zapravo dalje postoji taj jedan zagovački potencijal prema gradu i to se neće ugasiti samim time što mreža mladih izlazi s projektom jel? i na neki način pokušavamo naći sad e, i ono, dodat na dodatne izvore financiranja za možda nekakvu, za nekakav nastavak podrške uh, tim tamo mladima za ono daljnim edukacijama, daljnim radionicama i sl. Pa nadamo se da ćemo to kroz 2010 uspjeti osigurati. Ono što biste bi htjela reći je znači da smo uz, uz klopu tog projekta uh, i isto tako pripremili jednu malu publikaciju od Centrima za mlade koja je zapravo bila m, jedan pokušaj sinteze nekakvih europskih praksi i onog što kod nas u Hrvatskoj postoji. I meni koja sam zapravo se ono, prvi put susrela s tom tematikom, samim ulazkom u projekt, je zapravo to bio jedan veliki kaos. I nekakvom analizom politika i mjera i primjera prakse zapravo sam ono, zaključila da kod nas vlada jedan veoma veliki kaos. I što se tiče nekakve klasifikacije centara, kriterija za centre, pa do ono načinja financiranja i e, nacionalnoj i na, nacionalno, na lokalnoj razini. I nekakve preporuke definitivno koje bi ja iz toga dala jest da je potrebno, znači zaista u suradnji sa udrugama i institucijama koje, koje provode takav rad na na terenu, da je potrebno s njima sjesti i sa ono, nadležnim institucijama i dogovoriti nekakve kriterije uh, koji bi s jedne strane osiguravali i financiranja, a s druge strane isto tako osigurali i kvalitetu. Mislim da je to isto podjednako važno, da se ono, um, osigura nekakvi minimalni standard i kvalitete tih centara, ovog, da ono ipak ne može baš sve proći uh, pod rad centra, jer Zapravo, ono najvažniji, najvažnija nekakva količina tog ono, rada s mladima ili utvrka bi se zapravo trebala provoditi kroz centre i ono, oni bi zaista bili jedan veoma, veoma, važ veoma važan segment u poticanju mladih e, u lokalnim zajednicama na aktivno sudjelovanje u društvu. Jedan važan dio institucionalnog okvira, politike za mladke. Koji je najbolji primjer, iz e, ako si je analizuje evropske prakse, koji je najbolji primjer što se centara za mlade tiče u Evropi? Meni se čini, uh, ono što sam ja istraživala, moram reći da uh, je veoma zapravo i teško doći do nekakvih podataka s obzirom da su, uh, barem evropske prakse, ono, dostaje na tim lokalnim jezicima na internetu tipa Lit litavski ili, ne znam, estonski, pa je teško to sve razumjeti, ali u svakom slučaju, recimo finski model mi se jako sviđa. Inače, uh, finska je zemlja koja ima ono, rad s mladim, odnosno taj youth work razvijen već skoro 100 godina, i oni su zaista uspjeli uspostaviti nekakve institucionalne mehanizme na razini i nacionalne i lokalnoj. Tako da recimo tamo su lokalne zajednice, dakle i općine i gradovi i sve teritorijalne jedinice obvezne zakonom posigurati, odnosno organizirati rad za mlade na, na svojoj razini. A s druge strane nacionalna vlada financira rad m, desetak velikih kao regionalnih centara za mlade. Ko su svojvrsna, svojvrsna servisi, recimo, ili podrška manjim inicijativama, ali isto tako provode baš rad s mladima na regionalnoj i nacionalnoj međunarodnoj razviji. A s druge strane, gotovo svaka lokalna zajednica u svom proračunu ima, znači, odvojena sredstva za rad ili centra ili kluba, znači, ovisno o potrebama koje on ima. I to mi se čini jedan dosta, onako, sređen model E, ne znam koliko je ga moguće transferirati ono, u nekakve hrvatske prilike jer to zahtjeva ono širu institucionalnu ono, promjenu, ali globalno gledajući gotovo sve zemlje koje sam istraživala funkcionira na taj način. Da, e, da lokalne zajednice zapravo su glavni faktor u financiranju takvih centara za mlade i da one moraju prvenstveno prepoznati potrebu u svojoj zajednici na taj način zadovoljiti, a u nacionalne vlade recimo participiraju u manjem obimu. A recimo na nacionalnim razinama postoje možda ti neki regionalni i veći centri koji onda su financirani više od vlade. Kao što ste i čuli, ima i izvan kule centara za mlade. A sada dosta ozbiljnim temama slijedi malo najava za sljedeći tjedan kako biste ga uspjeli što bolje isplanirati. No prije toga malo odmora uzglavi. Triska Da se i mali Dragi građani, drage građanke grada Rovinja, ali šire mladi studenti, poznanici, roditelji, prijatelji itd. Rezeselimo naše klince, svi imamo slikovnice koje ne upotrebljavamo koje nam smetaju i samo kupe prašinu. Učinimo nešto dobro, sudjelovimo i vi i mi zajedno u Donaciji. Povodom dana dječje književnosti koji se obilježava 2. travnja, klub mladih Idesa iz Rovinja sa će skupa s vama stare dječje knjige i slikovnice na hrvatskom italijanskom jeziku, bilo da su to bajke basne, uspavanke, tako dalje. Od ponedjeljka do petka, u razdoblju od 11 do 14 sati svi koji imaju dječje knjige kojim više nisu potrebne, mogu ih donijeti u prostorije idesa grada Rovinja na adresi trg Maršala Tita 1 ispod sata. Akcija će trajati od 102. pa sve do 2. četvrt. 2010. godine. Kažite svima neka dođu i neka se uključe. Sakupljene knjige će se donirati rovinskim vrtićima i predškolskim ustanovama, a sve ovisno o broju sakupljenih knjiga. O detaljima i novostima ćete biti obavješteni putem Facebook stranica kluba mladih ideesa. 20. veljače s početkom u 21 sata Black Connection u suradnji s udrugama Meta i Element poziva vas na hip-hop showcase special koji započinje hip hop slušalnicom, a oko 23 sata započinje nastupi u živu ulični parlament, icon then cruise skrille Why not? Nakon toga, ekipa iz Hip Hop showcase i Exotic times nastavlja s R&B-em, Brian Bass-om, hip hop-om, dance i tako itd. Upad je naravno slobodan, stoga nemojte propustiti. A ako se slučajno 20. veljače oko 22 sata nađete u Fažani kod stare bojarni, ne propustite koncert na kojem nastupaju. Tago Fu iz Italije, Harry iz Slovenije i DJ NW Czech iz Pule. Kako najavljuju organizatori, dobro zabava je zajamčena. A Big Rock Band će 22. 2010 opet posjetiti Pulu. Koncert započinje u 21 sat u kultnoj Mimozi. Korijen strips koji dolaze iz Labina u petak 19. veljače s početkom u 21.30 nastupaju u pulskom Rock Café. Za one koji to još ne znaju, oni za sebe imaju preko 130 održanih koncerata, čak 40 izvan naše U Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Engleskoj, Škotskoj, Srbiji gdje su nastupili na EXIT festivalu 2007. godine. U 2008. osvojili su Zlatnu kuglu u kategoriji Novim svočač godina, a 2009. nominirani su u dvije kategorije za nagradu Indeksiju Sarajeva. Nedavno su snimili debutanski album pre nazivan Polo LP a sada još malo hip hop -a. Udruga za promicanje kulture i civilnog društva Studio 522 1.5 Vodnjana poziva sve zainteresirane na hip-hop džemu Vodnjanu koji će se održati u petak 26.2.2010. godine u Domu mladih, a započinje u 19. sati. Nakon raspisanog natječaja na Facebooku koji je trajao od 25.1. do 15.2. odabrano je 14 napjecatelja u dvije kategorije. To su Place, Breakdance i MC vodnjanskoj će se publici predstaviti sljedeći natjecatelji u kategoriji Place, breakdance na stupiće Saltatrix iz Vodnjana, Funky Junkies iz Rijeke i AB Original muška i ženska ekipa iz Pule. U kategoriji M inga nastupit će The Youngers iz Vodnjana, Jova Prostak i S1 iz Umaga, Ulični parlament iz Pule, Icon iz Medulina, Skrila iz Pule, Miskila iz Poreća, Why Not iz Pule, RHS iz Koprivnice, Elita Fem, Doki Doki iz Rijeke, Fly High iz Zagreba i Demkru iz Vodnjana koji nastupa van kongurencije. Cijeli događaj ima za cilj promovirati hip-hop kulturu mladih, stoga nemojte propustiti. Sada malo o edukaciji. Udruga Zoom poziva sve zainteresirane maturantice i maturante da se prijave na Radionicu karijera za mene. Radionica će se održati 6. ožujka 2010. godine od 9 do 17 sati u prostorijama Istarske razvojne agencije, ulica Mletačka 12 na četvrtom katu i različitog zgrada preko puta žute škole. Cilj Radionice je upoznati mlade ljude s različitim načinima na traženja posla i samim procesom kroz koju pritom oni moraju proći. Oditeljica radionice Gorana Sandrić i Sanja Srhoj sa sobom nose dugogodišnje iskustvo na području razvoja ljudskih resursa, edukacija i rada na područjima marketinga, komunikacija te osobnog razvoja. Prijavnicu za radionicu možete pronaći na www.mladipula.org. Rok za predaju prijavnica je 26. veljače, a možete i predati putem e-maila na karijerazamene.gmail.com ili osobnom centru za mlade pula Kandlerova 10. Broj sudionika je ograničen, a oni koji budu odabrani bit će o obavješteni do 2. ožujka 2010. Radionica je za sve sudionike besplatna, a udruga Zoom pokriva troškove ručka. Teme radionice su sljedeće, upoznavanje vlastitih sposobnosti i želja, upoznavanje s tržištem rada u Republici Hrvatskoj, selekcijski postupak, znači sam tijek selekcijskog postupka i percepcije ili viđenja poslodavca, te simulacija intervjua za posao. Za kraj slijedi rubrika nemam pojma pa da vidimo o čemu to nemamo pojma danas. Moguće je biti državljaninom neke države članice EU, ali možemo li imati građanstvo Europske unije i što to zapravo znači. Naime, prema malom leksikonu europskih integracija, svaka osoba koja ima državljanstvo neke od države članica ima građanstvo Europske unije. Ono ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo već mu je dodatak. Građanstvo EU omogućuje slobodno kretanje i boravak u bilo kojoj državi unije, pravo glasovanja i pravo biti izabranu tijela lokalne vlasti u Europski parlament u državi u kojoj je prijavljeno boravište, te pravo podnošenja pritužbi europskom putskom pravobranitelju. Građani EU imaju pravo i na diplomatsku i konzularnu zaštitu predstavništvima bilo koje države članice EU u onim državama u kojima njihova država nema konzularno predstavništvo. Pogledate li na sat, vidjet ćete da je već prošlo pola sata, a to znači da smo gotovi za ovaj tjedan. Ako vam je kojim slučajem bilo dosadno, krivci su Ana Milovan i Ana Prevedin s intervjujima, Daniel Balaban s montažom i na kihli s glazbom Jana Žužić kao glavna urednica. No sumnjamo da vam je bilo dosadno i nadamo se da ćete opet biti s nama 26. veljeće u 17 sati na stanici Mir, nezavisnom internet radiju. Redakcija Triske želi vam ugodan vikend. Da